На нашу думку, свідчень про те, що гуни та скіфи – синоніми досить. Але тут виникає нова проблема. Чи ж тільки скіфів, тобто східних слов'ян, називали на початку нашої ери гунами? Найстаріші пісні германського епосу, найстаріші й, безумовно, найменш переінакшені, ісландські казання про грізного царя Атілу, Атлаквіда та Атламаль дають нам пряму відповідь на запитання. Гунами? Германці називали і західних слов'ян. Усім відомому драматичному сюжеті ніби лунги звуться бургундами. І коли вважати, що ці бургунди – германці, то й германців слід називати гунами, бо ж бургунди – родичі гунам. Такої ж думки Шафарик. В іншому епосі, так званій «Новій Едді», слово «гуна-люнди», тобто «народ-гун», Вважається як синонім до слів «енети» і «венети». Це вчені помітили вже давно і висловили своє ставлення до квід як згустку найдавнішої народної пам'яті. В скандинавському епосі Хельга Квіда слово «гуни» має те саме навантаження, що й в ісландських квідах. В одній з примовок до Хельга Квіди сказано, що під словом «гуни» давні шведи розуміли слов'ян. Пізніше почали їх називати вендами і венедами. Звідси слід зробити висновок, що гуни – загальна назва всіх слов'янських народів. І антів та склавенів Йордана, яких пізніше грецькі ж такі історики називають лише скіфами, і венедів чи вендів. Що венети, венеди, венти та венди – слов'яни, в цьому ніхто не сумнівається. Саксона граматика і Меурсія є спільний епізод про те, що Ерманарік жив у полоні слов'янського князя Ісмара, певно, Ізіміра, так і сказано: Ісмарус Славорум рекс. В іншому епізоді Саксон каже Слов'яни під проводом свого князя Струнича напали на півострів, яким уже володів Фродо III, король готів дачан. І якщо в усьому іншому ці стародавні історики ідентичні, то в епізоді про напад слов'ян Йоган Меурсій твердить щось зовсім інше. Напасники в нього названі не слов'янами, а вандалами. Чи не помилка знову? Виявляється, що ні. Не помилка і не випадковість. Трохи нижче Меурсій оповідає, що син Фродо III, Фрідлев, від Гунської царівни, виховувався у Русі. Так. У Русі ін руся реліктум. Та й за дружину собі цей руський вихованець узяв Юрицю, доньку Грубо чи Грубоно. Ім'я Грубо і досі побутує серед сербів. Отже, теж слов'янську князівну, котроїсь сусідньої країни. А що держава Фродо Третього межувала із слов'янщиною, про це свідчить той такий саксон-граматик. Володіння його ширилося від Рейну до Русі. Русьцям. Крім того, перш ніж назватися королем Данії та Вандалії, Фродо три руські річки наповнив трупами. Бургунди, найближчі родичі вандалів, зараховані Агафієм до гунів. Такої думки дотримувалося чимало істориків, у тому числі й новітніх. Таким чином випливає ще один висновок – вандали та бургунди – теж слов'янські народи. І коли, скажімо, взяти до уваги всі різнописання цієї назви вандалів у різних авторів, наприклад, Вени, Вінули, Вендли, Вони й Венділи, то побачимо, що всі вони дуже добре лягають в одне синонімічне гніздо. І підтверджень цьому в історіографії скільки завгодно. Скажімо, Птолемей називає Рифійські гори та Ерцгебірге, з якої витікає Ельба, горами Вендськими, а Діон Касій – горами вандальськими. Меурсій, говорячи про завоювання готів-дачан, називаючи учасників цієї війни, каже, що Струнич – вандальський король. Але його колега Саксон Граматик в усьому іншому схожий до нього тут уточнює Меурсі Струнич – склаворум рекс або рекс славіє. Та й сам Йордан свідчить, готи прийшли із Скандинавії під корили вандалів. Про зафіксовану історію переселення частини західних слов'ян, тобто вандалів, лужичів, бургундів тощо, на південний схід, до Дніпра та Дунаю, шведський історик середини 18 століття Олаф Далін каже, в цей час скіфи, мов би, набули нових сил, коли сюди з півночі прийшли їхні древні одноплемінці. А це ж було, найвірогідніше, під тиском готів, а також неврожаїв у 6 сторіччі. І якщо Далін називає вандалів родичами скіфів, то ніякими родичами германців вони одночасно бути не можуть. Але нагадаємо собі епізод, коли після війни готів-датчан зі слов'янами син готського короля Сіварда Йормунрек, відомий пізніше під ім'ям Ексен, Ерманаріка чи Германаріха потрапив у полон до князя Ізімира. Про цього володаря і саксон граматики Меурсі кажуть – рекс склаворум. Але пізніший французький історик Рауль Роше заперечує або уточнює – Ізімир був руаде вандалес, тобто вандальським королем. Значить, слов'яни західні, безпосередні сусіди, готів, дачан, колись і справді звалися і склавенами, і венедами, і вентами, але пізніше за ними міцно встановлюється назва, яка відрізняє їх від слов'ян східних, слов'ян скіфів, слов'ян гунів. Та й чи така вже прірва між цими двома назвами – слов'яни скіфи? Далебі ні. Готською мовою слов'яні звалися світіод. Це скорочене слово, складене з двох різних – суава, тіуда, тобто слов'янська держава. Тіот, тіуда означає держава, царство, народ. А якщо суаві написати так, як писало багато авторів, то матимемо свіві, скуаві, сквіві, сквіфі, отже скіфи. А ще дужче зближаються грецькі скіфи, в іншому варіанті скіти, з тацітовими сітонами. Тут переднє латинське «с» переходить у «ск», а сітони, судячи з тацітової Германії, слов'яни. І хоча сам він відносить їх і вандалів до германських племен, але сюди ж, на його думку, належать і так звані «лугії» і навіть «венеди». Щодо Венедів немає ніякого сумніву, а Тацітові Лугії – це лужицькі слов'яни. Такої думки дотримується і Скрижинська. На жаль, в останньому виданні Таціта про Венедів сказано дуже невиразно, а Лугії тут – загальна назва ряду германських племен, які жили на північ від Карпат між Одром і Віслою. Нас не повинна бентежити, ота нібито мала схожість назви Суаві зі звичним нам Слави. Так писали готські та інші західні історики, а готи ж найближчими сусідами мали слов'ян західних, отже ж і відомості брали безпосередньо в них. А попросімо, до прикладу, поляка написати по-своєму оте Слава, і він обов'язково напише так «Слава». Коли ж попросимо його прочитати написане – він прочитає слава, бо «тел» – то не звичайне «ел», а так зване «тверде». І вимовляється воно як коротке «у» чи наше «в» в кінці слова або складу. Прийшов, дав, завбачливий, повторний тощо. Хоча ми теж пишемо «прийшов», «дав», «завбачливий», «повторний». В українській абетці такої літери не запроваджено, хоча звуки є – Існує ця літера тільки в сучасній білоруській абетці. Таке тлумачення видається цілком переконливим, а отже, зрозумілий готський принцип написання слів із коренем «слав». Навіть більше, з подібних випадків починаєш чіткіше уявляти, яка то стала річ, мова, і як повільно змінюється вона, найповільніше споміж усіх суспільних явищ. Зі сказаного вище, між іншим, випливає іще одне запитання. Хто були так часто згадувані в середньовічній історіографії свеви? Чи належать вони до германських племен, а чи із них такі самі германці, як, скажімо, з вандалів? І тут на допомогу нам також прийде ОТЛ, яке через західнослов'янське «л» органічно перетворилося на «в» та «у». Слеви, слеви, свеви. Свеві – свеви. Не беремося стверджувати, чи так звучала назва того племені, чи тут далася взнаки тенденція різних іноземних авторів на свій національний кшталт транскрибувати чужі слова. Але що й оті свеви, теж слов'яни, маємо чимало підтверджень різних істориків різного часу. Автор історії німецького народу Луден свідчить, що всім відомі свеви – то народ слов'янський. Шведський буржуазний дослідник Ерік Густав Гейєр на початку минулого століття писав про стосунки ранньосередньовічних народів Швеції, свевонів та готів. Цього автора важко звинуватити в прихильності до слов'ян. Його дослідження відверто великодержавні. Але подекуди правда історична виявляється дужчою за тенденційність. І тоді ми читаємо в його історії шведського народу. Ці споконвіку ворожі стосунки свевонів та готів доводять, що єдність походження й віри цих двох народів не знищила їхньої незалежності і взаємної зненависті. Хай нас не бентежить твердження про якусь єдність, просто в цьому абзаці виявилося палке бажання автора довести нібито шведи чиста германська раса, чимось вища від інших. Бо вже на наступній сторінці Гейер сам себе заперечує. Однак ці народи, що нині змішуються, були довгий час різними. Але давен єдність теократичного правління зблизила їх. Та й німецький дослідник Ед Мюллер у передмові до видання епосу про Беовульфа стверджує, що в цій поемі лише готи й дани – родичі, всі жінки вороги їм. У тому числі й свеони та гуни. Виходить, нащадки свеонів і шведських готів навіть у 19 сторіччі пам'ятали про те, що вони різні народи, і тільки ота гейрова єдність теократичного правління, тобто колонізаторська, асиміляторська політика готів, знищила самостійність свевонського народу. Таким чином можна зробити висновок, що це племена країни Славонії, до якої, принагідно скажемо, належали й давні новгородські чи ільменські славени, і про це ще було відомо нашому Несторові, не згадуючи давніших авторів. А ні в кого ж здається не викликає сумнівів усім відомий факт з історії Риму, який свідчить про те, що імператор Траян вигнав готів з Данії в Скандинавію. Отже ж, готи в Скандинавії – не аборигени. Тут вони вже застали давніший народ, яким, певно, й були – свеви. Звідси зрозумілими стають ті численні топоніми, що й досі збереглись у Південній Швеції і свого часу стали приводом для різних норманійських теорій.